מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים וכלכלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה איש חודשו לא יעדרו דבר והשעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. וייתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. וטרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והמן וכלכל, ודרדע בנם החול, שמו וכל הגויים סביב. וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה ואלף. וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון בל ועד האזוב,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 אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור. שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך, בעצה ארזים ובעצה וראשים. עבדיי יורידו מן הלבנון ים, ואני אסימם דוברות בים עד המקום.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 בוא ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חוכמה לשלומו כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו וריט שניהם. ויה על המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. וישלחם לבנונה,